Då har vi, eller jag, tagit mig till Ukraina och till Donetsk och sitter faktiskt hemma i köket hos Fredrik Pettersson. Hur är det läget? Där, Fantastiskt. Det är kul att ni är här. Ja, du tycker det? Absolut. Är vi är möjligtvis de första här som har tagit oss till Donetsk för att på. <laughs> ni är ju tredje då, vi fick vän där och så är två kompisar. Mm. Hur trivs du i Donetsk? Nej, jag tycker jag trivs faktiskt eh, fantastiskt bra. Jag, eh, från början när jag kom hit så hade jag egentligen ingen aning om vad det var jag riktigt kom in på. Det var liksom, Ukraina kanske inte är det första landet som man tänker på när man tänker på hockey. Men eh, från det att jag kom hit så har det verkligen varit, eh, allting har flyttat på bra och verkligen varit positivt. Allting har varit över liksom. Mm. Att jag ja, som sagt inte visste egentligen utan det var ett nytt lag och ett spel liksom, i, i KL då, som var... Som var grejen. Men nej, så här långt så trivs jag otroligt bra. Och det är sjukt kul att vara Och sjukt inspirerande för att spela i KL. För de lyssnarna som eventuellt inte vet vem Fredrik Pettersson är. Skulle du kunna kosta på dig en liten presentation? Ja, Fredrik Pettersson. Jag är förut uppväxt i Göteborg. Och folk känner väl igen mig mest för att jag spelat i Fröland-Indias. Yes. Egentligen... Egentligen hela min karriär Jag har varit två år i Kanada och spelat juniorhockey, Sen har jag spelat ett år i Atlanta slash Chicago Och sen har jag egentligen spelat ifrån det Från det att jag var tre år Och, och nu är jag i Ukraina Och hockey mm. Annars är jag, jag är född 87 25 år gammal Och jag, de som känner mig väl, Tycker väl att jag är en positiv och glad kille och, Som hatar att förlora Det är väl en kort sammanfattning av. Mm. Du har alltid målat upp som fansens favorit i Hur tror du så att det kommer så att ha fått det i Ja Det är svårt att svara på den frågan egentligen Men jag, jag hoppas att det är för att jag, jag liksom alltid kämpar och sliter Och som sagt så hatar jag och förlorar förlora Och liksom med det så kommer det ju hårt jobb Och att man liksom alltid ger sitt yttersta Sen, eh, någonstans har jag väl alltid varit mån om, om liksom mina fans och Fröndas fans. Och, för jag vet liksom hur mycket de, de betyder liksom för laget och hela klubben och organisationen. Och även för mig personligen, eh, både på isen och utanför isen. Eh, sen är det ju så att jag, jag började spela från när jag var tre år, i hockeyskolan. Och jag liksom gick ju hela den vägen upp till Fröndas salag och... och Fansen i Göteborg har alltid varit helt fantastiska och det är någonting som har drivit mig framåt. Och, eh, på vägen upp där så fick jag ju alltid liksom, var jag alltid den här lilla killen som tittade på valaget. Man, liksom, man var där kollade och liksom, fick känna, känna liksom på det. Och just när vi och pratade om tidigare, ja, allt från klubbor och bara för att känna att man får vara med. Det är väl någonting som jag har tagit med mig in liksom, i min karriär på Ja, alla år egentligen och försöker liksom sprida till de yngre och verkligen inte handlar om. och Jag har ju fått skit som jag också för att jag har bort mycket klubbor och sådana här grejer. Så att anledningen till att kidsen kanske tycker om mig är för att jag har gett dem så mycket klubbor. Vad men... ja, berättar du om det? Vad var syftet med det Nej men det är väl, det var just när jag var liten och när jag stod och hängde vid serien och alltid ville liksom ha klubbor. Och det var liksom en status jag göra det var fräckt och jag kommer ihåg, jag vet inte hur många klubber jag hade men... Det, var ju, det spelade ju liksom ingen roll hur dåligt någonting annat var. Hade man fått en klubba så var ju liksom, livet var ju det bästa, det var ju bästa dagen liksom, någonsin. Och, eh, den känslan kommer jag aldrig glömma. Och det är någonting som... Eh, idag gör det ju mig lika glad att ge bort en klubba som det gjorde mig när jag fick en klubba när jag var liten. Och jag tror att eh, det är liksom den, den känslan som i alla fall jag ut ute för att se lyckan en liten kid och jag kan se mig själv i dem kidserna som liksom springer ner på samma sätt som jag gjorde när jag, när jag var liten och. och det är helt underbart Vems klubb har du liggandes den hemma i under kanske, eller sånt. det roliga är ju att jag jag har ju inte en enda klubba kvar av de klubbarna som jag fick när jag var liten på grund av att under mina första år på väg in jag säga äldre junior juniortiden så fanns det killar redan då som var yngre än mig som jag ville liksom Ge den känslan Så att jag gav bort mina klubbor i min tur De fina jag hade Och det var ju alltid från Jantonen till Sätspåjvärd Christian Rotto, Karnbäck Niklas Andersson, Mikkel Andersson Jag hade även Jag tror till och med Karnbergs första Tidiga år liksom Då tyckte jag till och med att det var, det var grymt liksom. Kanberg, han var rajtare Och sen jag även jag även Joel han var ju läftare men jag hade ju hans klubb också liksom. Så att jag, hade, jag kom till och med att jag hade Petri Nummeling liksom. Och det var ju grymt stort då. Fast alla de klubbarna har ju liksom gett bort. Vi får inte glömma Stefan Larsson heller för att han kunde inte missa. Men hans klubb hade ju några av också. Vem var din idol som ung utav alla de här spelen? Jag älskade ju Marco Anton när han spelade ifrån där. Och sen, sen fanns ju alltid liksom... Niklas Andersson har ju alltid, alltid varit där. Även om han var borta under en tioårsperiod liksom. Så fanns jag alltid där för han var ganska liten speedy och troligt skicklig. Sen hade jag alltid Martin Jag har jag alltid tyckt. Liksom, och, och just för att han är en liten spelare som alltid har liksom, fått kämpa och kriga och blivit helt fantastiskt duktig. Liksom. Mm. Vad, vad skulle du säga i kännetecknad av Fredrik Pettersson som hockeyspelare? Nej, jag är ju en hårt, hårt arbetande forward eh, och en energispelare liksom, i, i stort och mycket och sen med det så har jag väl liksom... Jag har ju aldrig varit den mest alltså tekniska spelaren. Eller skickligaste spelaren. Men med hårt jobb och, och driv liksom, så har jag kunnat producera en del, en del framåt. Och sen har jag ju även tycker... Alltså med åren har jag blivit väldigt allround tycker jag själv. liksom jag spelar allt från powerplay till boxplay. Men det är väl energin och liksom drivet som är min... Med absolut största liksom, tillgång tycker jag själv. Mm. Nu sitter du här med ett eh, proffskontrakt i världens kanske st största eller näst största liga eh, och eh, lever ett liv i sus och dus. Eh, när insåg du att du eh, hade talang för att spela hockey? Nej, det, det började väl när jag. Jag skulle säga att när man var 12, 13, 14, 15, liksom, när man kände att jag, jag fick ofta spela liksom med äldre spelare och fick chansen med dem och sen första riktiga grejen som var någonting, det var väl när man kom med i statslaget och jag fick komma med i statslaget först med ett år äldre då. och det tyckte man var stort och det var kanske inte alltid liksom så lätt för ett år då var ganska mycket, det var stor skillnad och framförallt mycket större spelare och men vi klarade ju och sen, sen när jag kom med i juniorlandslaget första gången. Det var U U15, U16 landslaget där. Då kändes det också liksom att ja, det här kan väl kanske gå vägen om man, om man försöker och kämpar oss lite, lite till. Liksom och det var väl lite på den vägen det var. Sen fick jag ju, hade jag ju liksom tur och flytta att jag fick fortsätta spela liksom egentligen hela vägen upp där med, med landslaget. Och I Frölunda var det ju... Var det ju alltid tufft. Liksom. För förr, det har det alltid varit otroligt bra. Du har alltid funnits liksom, så otroligt mycket bra spelare. Och, ja, det var ju svårt liksom, att komma upp i a där. För att det var ju som jag sa, det är otroligt mycket bra spelare. Men också kanske en av de största drivkrafterna. Att alltid försöka bli bättre och liksom, alltid tävla med folk. Liksom, som gör att man verkligen blir bättre varje dag. Och, till slut så kommer jag väl någonstans till ett vägval- i mitt liv liksom om jag skulle stanna i Sverige och spela och uh, ta den vägen. Eller om jag skulle, ja, när jag fick ett bud om åka och spela i, i Calgary i den alltså, kanadensiska juniorligan då. Så var väl det val jag hade att göra och där tycker jag nog att jag, än idag så är det, det absolut, det är det bästa beslutet jag har fattat så här långt. Att jag valde att verkligen lämna Sverige under de två åren. Och åka till USA och Kanada liksom spela, junior, junior och spela deras juniorhockey och få ta del av den mentaliteten och den hocken som spelas där. Och just den mentala styrkan och liksom verkligen få kämpa och slita där i, i två år. Och det jag fick ut var att jag fick faktiskt komma tillbaka till Frönda och gjorde tre säsonger innan jag åkte nästa gång. Och det var ju liksom min dröm ända sedan jag var liten och sprang runt och plockade puckar i Skandinavien till att jag faktiskt fick kliva ut och spela där själv. Och det var väl säsongen 07-08 Som jag gjorde min, min första säsong och och, det, det var ju helt otroligt liksom, Den känslan Men om du backar lite grann till det här beslutet då, När du valde att flytta till Nordamerika Första gången då Vad, vad hade du i vågskålen då vad, liksom, vad fanns för och emot Och hur, hur gick tankarna minst Jag tror inte att jag Jag kan ju tänka tillbaka på mitt beslut idag men jag tror inte det är riktigt fair. Utan det jag kände då var liksom att. Eh, jag såg nog inte så jäkla mycket. Eh, för och mot. Jag såg nog bara det positiva. liksom Att få spela i en juniorproffsliga. Eh, och den lilla bilden som jag. När jag bestämde mig. Jag trodde var stor. Och hela bilden visade sig att så var det ju inte. Liksom. Det var ju mycket, mycket, mycket mycket mer än så. Liksom. Mm. Det var alltid från och du jämför liksom Fröndas. Eller elitse. Eller g 20 Superelit i Sverige till att spela juniorligarna borta så var det liksom tv-sända matcher med 5-6 reportrar. Vi hade en egen reporter i laget och ett tv-team som följde laget liksom hela tiden. och Det var så otroligt mycket större och, och så otroligt mycket bra spelare och framförallt mycket äldre spelare när jag kom dit. Det enda jag kan säga egentligen var att för mig kom det ner till att jag ville spela mycket hockey. Och där borta spelar de redan på juniornivå 82 matcher liksom. Mm. Och eh, jämföra det med att kanske spela 30-40 matcher hemma. Mm. Där jag kanske det året hade fått spela lite i elitserien. Mm. Men mestadels kanske spelat i juniorlaget mm. och spelat bara några få minuter per match. Kanske i elitserien om jag hade haft tur. Så kände jag att eh, jag vill satsa liksom, jag vill satsa på att göra det. Och mina föräldrar var väl... Från början lite liksom, att jag var jag tvungen att hoppa av skolan. Det var det absolut det det var ju, liksom, det absolut, det var ju det minuset som jag såg med mina föräldrar. Fast för mig var inte det ett minus då. utan Det var ju mer att mina föräldrar tyckte att ska man verkligen göra detta? Liksom? Men då, då fanns det ju lösningar för det också. Man kunde ju frysa skolan och eh, ta liksom ett sabbatsår mer eller mindre. Fast man gjorde det med idrotten i, i sikte då. Var befann du dig i skolgången vid det här dagset? När jag fattade, egentligen fattade beslutet så hade jag ju det var, då hade jag ju gått klart tvåan. Mm. Fast jag hade precis varit iväg och spelat junior, eller j 18 BM i, i Slovakien. Så hade jag missat stora delar av alltså slutet av tvåan då, som jag fick jobba i kappen när jag kom hem. Mm. Så hade jag hade precis egentligen klarat av det. Då, så hade jag gått klart tvåan. Och det var ju några månader efter det som jag bestämde mig för att, mm. för att åka över. Då. Och då blev man ju draftad i den här ligan. Vad säger föräldrarna jag, idag då? Nej, jag tror att förändra, föräldrarna... Föräldrarna? Föräldrarna. Ja. Eh, nej, absolut. De, jag tror att vi tillsammans eh, fattade liksom, det absolut bästa beslutet. Jag, jag kan väl fortfarande känna ibland att det hade varit kul att gå klart skolan. Och att någonstans så liksom finns det en utbildning där. Men samtidigt så känner jag att idag med facit i hand så finns det faktiskt andra vägar att gå också. Med andra typer av utbildningar. Liksom från, ja, det finns ju i och hem till exempel i Göteborg där du kan... Ja, utbildat egentligen Vad du vill Eller att ja, du kan läsa upp på komvux Eller ja, vad som helst Så att jag, ser inte, jag ser faktiskt inte det som ett minus I, i liksom den jag är idag Utan jag ser egentligen bara möjligheter att Jag vet någon gång att jag kommer ge mig in på Någonting annat den dag jag slutar spela hockey Och det finns även Saker som jag har varit inne på Under tiden, jag spelar hockey ju, för att jag liksom tycker det är roligt och jag gillar att vara engagerad med andra saker. Så att jag tror inte att det kommer att vara något, något minus för mig när jag, den jag slutar spelar hockey. För nu är du mitt uppe i karriären. Vad, vad skulle du säga att du befinner dig i karriären just nu? Det är väldigt svårt att säga. För jag, jag känner mig egentligen inte så mycket äldre idag när jag är 25 än vad jag gjorde när jag var 18 eller 20. Men någonstans förstår jag väl att jag inte är 18 år längre och att jag faktiskt är liksom 25 år. Och någonstans liksom är jag mitt uppe i det. Men jag tror fortfarande att jag, jag har mycket att lära och jag tror fortfarande att det finns mycket för mig att jobba på som kan göra mig till en, en bättre hockeyspelare och ja, utvecklas ännu mer. Mm. Så Va, att, så. Vad är det du har lyckats utveckla tycker du under de här månaderna som du varit i, i Donbass i Ukraina? Nej det största som jag känner det är, det är just att det liksom har, det tar ju tid att anpassa sig. Det är en ny liga, det är en bättre liga, det, är, det går fortare, det är, det är skickligare spelare så att det gäller ju liksom att du själv blir skickligare och kan fatta beslut mycket snabbare. Och den största egentligen, när jag fick det liksom svart på vitt, det var när vi, när vi var väg och spelade Karela Cup med landslaget. Även om vi då inte kanske lyckades prestera på den nivå som vi, som vi hade velat så kände jag ändå personligen att jag tyckte att jag fattade liksom bättre beslut och att jag kunde anpassa mig bättre till det tempot som var internationellt gentemot vad jag gjort de tidigare åren. Det har ofta varit när de kommer från Elitserien så har du liksom verkligen känt att okej, okay, det här är ett, verkligen ett stepp upp. Mm. Nu tycker jag att KL har varit liksom så bra med så mycket bra spelare och verkligen snabb hockey. Och det går undan liksom. Mm. Plus att det är ju otroligt individuellt skickliga spelare som mm. du möter liksom hela tiden varje dag. Så mm. att jag tror att det är svårt, så länge du spelar så tror jag att det är svårt mm. att inte utvecklas. Liksom. Och det var verkligen där jag kände att ja, det här är bra. Liksom. Men som jag sa, det finns fortfarande saker som jag... Som jag vill utveckla och jag har fortfarande bara spelat liksom 25 matcher i, i, i den här ligan. Så jag tror jag att liksom jag får liksom nöta på och så tror jag att det finns ännu mer att ta av. Och så jag kan utvecklas ännu mer och bli en bättre hockeyspelare. Berätta lite grann om livet som hockeyspelare i KHL. Hur är det? Nej, det är ju helt... Det är verkligen grymt alltså. Jag vad som jag var inne på lite förut jag hade ju, det var väldigt svårt att veta vad det var jag skulle komma till men jag min sammanfattning just nu det är liksom att det är, det är 26 lag det är 26 helt grymma lag liksom. och man möter ju stort sett alla lag två gånger förutom ett som du mäter liksom fyra gånger och det är mycket resor du är hemma en vecka borta en vecka och du får liksom se se hela, hela Ryssland du får möta alla de här världsspelarna mm. Som nu är här, i och med att NOL inte liksom är igång. Och, jag vet inte om jag ska kunna beskriva liksom, hur motiverande och inspirerande det är. Liksom, för att det är ju det är här man vill vara och det är det här man vill göra. Och just nu lever jag i det. Liksom, och... Varför valde du spel i Ukraina och KL? Hur hamnar man här? Liksom? Det är fortfarande en relativt ny liga. Det är någonstans från 20 svenska som är. Ja, hur fungerar sånt här för mig har det väl alltid... Det är ju svårt liksom att kanske ha en, en plan eh, hela tiden för var du ska hamna, vad du ska spela, vad du ska göra Utan det jag alltid har gått till är att det varit mig själv liksom Jag hela tiden velat driva mig själv till att bli bättre, träna bättre Jag har haft eh, egen fysiotränare för att jag liksom vill ta det till det yttersta hela tiden Och eh, det drivet tror jag liksom har tagit mig hit sen sen är det så att ju ibland gäller det liksom att ha lite flyt vid det tillfälle att kanske någon tycker om det du gör och vill liksom att du ska vara en del av deras lag eller deras klubb mm. och eh, så var det väl lite för mig jag var som förra året spelade elitserien och eh, kämpade och slet och sen eh, efter det så blev det lite mer med landslaget och där var ju mitt mål att spela VM och det var en lång väg, det var 6-7 veckor och det var kamper och det var matcher och det var slit för att komma dit. Det var klart att någonstans de sista veckorna så kände jag att okay, jag kanske så kans kan liksom gå upp ett snäppt nästa år och spela i KL. Och det, det var ju liksom en dröm det också. Och det var ett mål jag liksom verkligen fick känna att okay, jag, jag kan komma hit. Och det drev ju mig liksom ännu mer. Och till slut då så fick jag ju liksom, efter allt detta jobbet, fick jag ställa mig på isen mot Norge i första matchen i, i VM. Liksom. Och det tog 35 sekunder, sen var det slut. Och det var helt plötsligt, då, då stannade ju hela, hela mitt hjul och hela livet försvann ju bara på några sekunder kändes det som. Liksom. Mm. Berätta om tankarna där, vad var det som hände i den sekvensen och, och hur mådde du efter det? Nej det var ju helt, det var ju helt, eh... jag nog säga, det var helt sjukt för att jag, jag är ju, det var ju mitt första bit och jag var ju så otroligt laddad liksom. Jag hade ju, det var ju känslor från många månader tillbaks liksom som, som skulle ut. Och, ja, jag hinner ju egentligen inte komma ut på isen Jag, jag tror jag tar en vända liksom egentligen Egen zon Och sen kommer Kronvall med pucken på vänsterkanten Och jag går ju Jag går ju för allt jag har liksom. Jag går igenom backen Och ska bara på mål För jag känner liksom att nu, nu, nu kommer det en puck Och precis när jag, när jag kliver över blålinjen Och är på väg mot mål Så, så har jag en norma Som jag för övrigt spelar med i Frölända <laughs> Liksom fem, sex veckor tidigare. Han, han är bredvid mig. Och det är han, det är Russell Olsen. Då. Så jag, jag trycker till honom lite. Samtidigt som han trycker till mig. Och när jag tittar upp och förväntar mig att en puck ska komma. Liksom, då, då känner jag att jag har en sån fart att fart. Nu är jag på väg in i målet. Liksom. Och målvakten. Och det vill man ju liksom inte. För då är du ute i sin direkt. Så jag försöker bromsa. Tappa skäret. Och... Helt plötsligt så känner jag bara att jag nu är jag på väg in i stolpen och jag, jag tar emot mig med min, med min vänstra arm. Och mm. Precis när, när jag tar emot mig liksom så hör jag ju bara liksom hur det, det knäpper till. Liksom. Och då känner jag ju att armen går av. Liksom. Mm. Alltså jag känner ju att den är, den är av. Mm. Men med mycket adrenalin i kroppen och med den biljan som, som finns just precis i det momentet. Mm. Så liksom, jag flyttar ju målburen med, med min arm tror jag. Och jag ligger liksom kvar. Och jag känner ju liksom att det är inte speciellt ont. Men jag hörde ju liksom att armen gick av. Mm. Ställer mig upp. Tar tag i klubban med min brutna arm. liksom Och försöker lyfta klubban. Men det går inte liksom. Och förstår liksom att okej okay, det är slut. Mm. Men man vill ju egentligen inte riktigt fatta det. Nej. Så jag åker bort till Bås och så frågar man. Ah, gick du gick det liksom. Jag bara säger min arm är av liksom. Och så kommer jag ihåg en av läkarna där som. Eh, Officierna säger till mig liksom att. Ju, den behöver inte vara av. Armen behöver inte vara av. Och jag säger direkt att äh, armen är av. Jag känner att armen är av. Nej, men låt oss se. Och då känner jag bara liksom att sluta nu. Armen är av. Liksom. Det är slut. Mm. Och från den punkten så... Då, från den punkten så börjar ju liksom mm. uppbyggningen mm. till nästa säsong. Mm. Och det händer mycket efter det. Liksom. Men... men tankarna just då är att äh, inte bara VM-platsen kanske... Gick förlorad utan att det även kan påverka din framtida karriär då? Absolut. Det, var, det är klart att det var väl kanske inte den första tanken. Men det var nog min andra kanske tredje tanke att okej okay, vad händer nu liksom. För då hade jag ändå kommit så pass långt och var ändå medveten om att okej okay, jag kanske får en chans att åka och spela utanlands igen liksom. Men sen visade det sig att det, det fanns ju ändå intresse Mm. Sen vet jag aldrig hur stort intresse Det hade varit om man hade fortsatt eller inte Men det känner jag liksom att det är saker jag inte kan påverka Och det är saker som ligger liksom utanför mina händer Men jag fick jag för min chans att Åka hit och spela KL och mm. eh, Den chansen Den tog jag mm. Och nu är jag här och jag är helt Jag är jäkligt lycklig över att få vara här Och spela liksom. det, är, det är så fantastiskt roligt Sen är det ju ett Det är mycket jobb och det är tufft Och mm. någonstans så Får man liksom krigar för att bli bättre och bättre varje dag. Mm. Men det känner jag att jag har blivit. Precis. Vi talade tidigare här om, om bilden av Fredrik Pettersson som fansens favorit i Frölunda. Reaktionerna när du redan efter ett år på det här fyraårskontraktet som du skrev med Frölunda lämnar klubben och flyttar till en annan liga. Hur kände du kring, kring dem och vad fick du för typ av reaktion? Nej, jag fick ju... Jag, fick, jag skulle nog säga att 99% av alla de människorna som eh, kom fram till mig eller pratade med mig eller ja, nådde mig någonstans var positiva och önskade mig liksom, lycka till. Liksom. Och det är ju ett helt fantastiskt dörr att känna. Samtidigt som att jag vet att folk kanske i vissa fall tyckte det var tråkigt och ville att jag skulle spela kvar. Och, men... Nej, jag kände verkligen att det här, var, det här var någonting som jag verkligen ville göra. Och det här var liksom ett snäpp till. Det var, jag gick inte till någon rival. Jag gick inte till något annat elitserielag. Jag, jag bytte liga och alla vet liksom att KL är ett snäpp upp och just nu så är det liksom världens, världens bästa liga. Mm. NHL liksom finns ju inte i dagsläget och de spelas ju inte. Så att eh, jag tror att folk verkligen förstod mig att jag, att jag, att jag fattade det här beslutet och att jag gick hit och och att jag verkligen gjorde det för att jag, jag vill utveckla, utvecklas och liksom bli en bättre spelare och även internationellt uppnå liksom något mer. För jag har lagt ner många år liksom på att komma hit och jag vill som allt jag gör liksom ta det till det yttersta och mm. det här tycker jag var liksom rätt steg mm. i rätt riktning. Då. Vi har också lärt, beskrivit för mig tidigare eh, hur noga du är med <hör> detaljer runt i princip allting. Skulle du kunna utveckla det lite? nej jag är, jag är en sån som människa. Det spelar egentligen ingen, ingen roll vad den är utan jag, jag vill ta det till yttersta. Om det finns någonting som kan göra mig bättre, även om jag inte vet att det kommer att bli bättre innan så vill jag ändå testa det. Och se liksom vad, vad, hur långt det kan ta mig och det spelar liksom ingen roll om det är ja, vad jag äter eller hur jag tränar. och Om jag har en egen tränare eller inte egen tränare eller hur mycket jag ska behöva träna eller hur mycket jag ska äta eller hur många skridskor jag ska ha per år och hur jag vill ha mina skridskor slipade och ja hur mina klubbor ska se ut och alltså mina förberedelser och vad jag gör allting för mig spelar stor roll. Och det fanns min pappa sa alltid till mig när jag, när jag var liten liksom, försök att göra det av med allt alla tankar, alla eventuella problem, allting som ligger i vägen för dig liksom. från det att du ska prestera och liksom, när du verkligen står på isen liksom. Och för mig är det liksom det är att ha ordning och reda på sina grejer liksom. Att du vet att dina klubb är rätt, dina är på rätt plats det är liksom, de är slipade, det är ordning du har tejpen som du vill ha när du vill att dina skydd sitter som de sitter så kan du släppa det. Då vet du att okay, jag har ordning och reda liksom. Och då, kan jag, då känner jag att du kan jag fokusera bättre när jag väl är på isen. Sen är det ju faktiskt så att materialet idag spelar ju en stor roll liksom. Eh, I alla fall för mig. Och jag tror att det är bara att ta klubborna jämfört med klubborna som idag jämfört med för fem år sedan så är klubborna bättre och du skjuter bättre. Mm. Men vi skriver skillnaden. Nej men det är mycket bättre studs i klubborna idag. De håller inte lika länge. Mm. Men man skjuter hårdare, folk skjuter bättre. Jag tror liksom att tittar du på skriskorna, skriskorna är också bättre, de är förmodligen du Folk åker snabbare. Jag menar jämför du med från fem, tio år sedan tillbaka så... Jag vet inte hur många som kunde snabbare när man är på ett varm. Men det är bara sådana små grejer som... Folk, vissa, vissa bryr sig om det, vissa bryr sig inte om det. Vissa tycker det är mer viktigt. Vissa tycker det är mindre viktigt. Jag tycker det är viktigt. Jag vill ta det till det yttersta. Liksom. Hur hockey tycker du har utvecklats på grund av det här som du beskriver? Att, att det går lite snabbare och det, klubborna är... Du kan skjuta bättre och det hårdare. Det är ju... Det är ju liksom allting. Jag tycker du... du ser ju liksom spiden på hockey nu. Om du jämför med fem gånger tillbaka. Liksom, det går ju mycket fortare och folk kan göra saker som man kanske inte kunde göra då. Liksom. Och Sen tror jag att det är ju både på gott och ont. Man ser ju liksom på, i och med att spelet har blivit så otroligt mycket snabbare så måste du ju, fatta den man slut så otroligt mycket snabbare utanför. Och det gör ju också med att det, det kommer liksom mer skador. Det, Folk, man hinner ibland kanske inte riktigt tänka och det går så fort där ute och det är väl kanske egentligen det som är, som är negativt liksom för, för sporten. Då alla genskapningar och tacklingar och sådana här grejer. Men jag hoppas och jag tror att med tiden så kommer folk liksom, man kan anpassa sig till det liksom. För jag tror någonstans så, jag ska inte säga att det är stopp men jag tror att utvecklingen som varit från de fem åren till idag. Har gått, det har gått ganska snabbt liksom. och man har kunnat göra ganska stora förbättringar under ganska kort tid. Medan jag tror från idag och fem år framåt så kommer det att liksom, man har gjort ganska stora förändringar vilket kommer göra att nu kommer det bli mer, det kommer bli svårare att göra saker så mycket bättre än vad de redan är idag då. Men jag är fortfarande här, jag kommer fortfarande se till att jag vill ha mina grejer så bra som möjligt och ordna på det. Ge mig något exempel på, på, på en detalj som betyder extra mycket för dig. Om du tar någonting kanske runt skridskorna exempelvis. Hur tänker du runt om? Ja, när vi, du och jag pratade om det tidigare. Och jag nej För mig är det liksom, jag, jag, jag har ju 10-12 par per år. Och det är ju, ibland vissa månader så har jag två par liksom Och det kanske låter helt... Helt sjukt för vissa och för andra kanske inte. Men för mig är det liksom... Har jag nya skridskor, de är hårda, de, de svarar direkt när du liksom åker och du känner att du kan liksom du kan verkligen lita på dem. Och det är för mig väldigt viktigt i och med att jag åker mycket och jag, jag behöver känna den tryggheten. Liksom. Sen är det så att jag, jag väger liksom 82 kilo när jag möter en back med, på 100 kilo. Liksom. Så helt plötsligt någonstans måste jag kunna liksom sätta emot och hävda mig. liksom Har jag skridskor som liksom ger med sig då tappar jag styrka, jag blir svagare och jag jag tappar liksom i närkampet till exempel. Sen tycker inte jag att jag har lika liksom bra tryck i åkningen heller när när skriskon ger med sig liksom. mm. Det kan du bara titta du nu låter jag väl. nu låter jag vara sjuk också men tittar du liksom på hundra meterslöpare liksom, varför har de nästan ingen sula på sina mm. på skor liksom. Hade de haft mycket gummisula så varje gång de sätter ner foten i backen liksom, så så komprimerar sulan och det tar tid innan liksom du får nästa mm. avstamp. Liksom. Mm. Jag tror att det är samma sak med skridskor. Om liksom. du har skridskor som liksom kopplar direkt, liksom, då, då går det fortare. Mm. Sen har ju det med teknik och allting att göra. Men jag, det är i alla fall min... Jag tror på det och det är någonting som jag, jag har lagt ner mycket tid på. Och i och med att jag har lagt ner mycket tid på det innan så vet jag ju vad jag vill ha och vad jag behöver idag. Så att nu behöver jag inte lägga så mycket tid på det. Utan nu är det med att jag har många fler par bara. Och sen dessutom sin ansvar, jag berättade för mig tidigare för att till eget material på ett annat sätt än vad det är hemma i Sverige också, så att du, du står själv för dina inköp. Ja, i Sverige så då har ju laget och klubben hand om alla inköp och någonstans därigenom bestämmer man liksom vad, vad man vill ha och i Ryssland är det så att du, där beställer du dina grejer själv. Och jag kan ju tycka att det, det är ju också på gott och ont liksom. jag, jag får ju alltid de grejer jag vill ha och, men jag måste också själv se till att de är på plats. Och jag har absolut inga problem med det. Jag tycker nästan att ibland det kan vara skönt för då har man alltid kontroll i sina egna händer och då vet du hur lång tid det tar och du kan verkligen planera hur mycket du ja, hur mycket grejer du har och när du har dem. Liksom. Sen finns det ju också nackdelar. Liksom man, I Sverige så med mina skiskor så slipar man på ett visst sätt och här i Ryssland och i Ukraina så slipar man på ett annat sätt. Så det är därför jag till exempel med skener och fortfarande slipa mina skener i Sverige mm. och vi är faktiskt i Göteborg hos Stefan Axelsson och Kalle där på Myrbäcks mm. och varje gång jag är hemma då så hämtar jag med mig nya skener och jag, de skickar även ner skener timme, liksom. just för att jag ska kunna liksom få den den grymma känslan och få det som jag vill ha och det ska de vara mycket själv de gör ett jäkla bra jobb Du är inte ensam svensk i Donbass du har en lagkamrat här också vem det och hur ofta träffas ni? Det är underbara Erik Ersberg. Målvakt. Som, ja, vi träffas ju väldigt mycket. Det är ju dels det hockey varje dag. och Vi bor i samma hus. Han bor faktiskt en våning under mig här. Och, nej, vi tillbringar ju jättemycket tid tillsammans. Och det är ju fantastiskt roligt faktiskt att få, få ha en svensk i samma lag. Och jag tror att i längden så är det, är det alltid bra liksom att ha någon som... Som är från samma land och man, man kanske ser mm. saker och ting på samma sätt och eh, jag menar vi har ju jag tror vi har nio olika nationaliteter i vårt lag och man är ju väldigt väldigt olika mm. så att det är otroligt roligt att ha Erik här och Erik är ju en fantastiskt duktig målvakt som mm. har hjälpt oss väldigt mycket i år eh, fram tills för två veckor sedan och han faktiskt skadade sig men han, han är på bettningsvägen så vi får hoppas att han kommer tillbaka snart. Vad, skulle, vad, gör, vad gör ni två om ni, skulle, om ni får en ledig dag exempelvis och slå er? Vad, vad hittar ni på? Nej, Ofta är det ju träningar på förmiddagarna och sen efter det så blir det någon fika och både jag och Erik tycker väl om kläder och butiker så vi, vi har varit runt ganska mycket faktiskt i Ukraina i här och Dunetsk liksom för att hitta de här sköna affärerna. Och... Du har bara ukrainska kläder i garderoben då? De, de importerar ju ganska mycket kläder hit Jag, jag får väl säga att jag, jag är väl ändå lite besviken just med utbrott på, på den fronten Men vi letar fortfarande, vi har hittat några, några guldkon Sen efter det så är det väl alltid goda middagar Och vi äter väl ut en del Och vi lagar väl även mat Och när vi lagar mat så är det ju inte Erik som lagar mat Utan det har blivit mer att jag lagar mat och... Uh, nej, jag tycker det är roligt Men samtidigt så, Erik är ju några år äldre än mig Jag brukar ofta inte vara den äldsta som lagar Eller som gör det som okay. jobbigast du får ju några uppdraget att, men, Lite mål. så är det ju, lite <laughs> så Du sa det, jag är 25 och jag känner mig som 18 Och okay. jag är fortfarande liksom yngst Så, så länge man är yngst så, så blir det så Men jag gillar jag det och det är ju väldigt trevligt liksom vad säger vi om Donetsk som stad och Ukraina som land? Då? För att jag kan tänka mig att när du kom hit så visste du inte så mycket om det. När du varit här några månader, vad, vad har du upplevt och hur är det i Ukraina? Det första jag liksom kommer till det är liksom en, en helt ny flygplats. Som är helt, den är helt ny, allting är liksom top liksom. Det gör väl inte ens om, det, om de la in liksom golvet igår ungefär. Så att jag fick ju en helt fantastisk känsla direkt när jag kom hit. Det kändes kanon. Sen så fick jag liksom se staden. Och det hade ju precis varit EM här. I Kajna. Det tog väl sju-åtta minuter liksom. Sen var vi helt plötsligt liksom vid Donbass-arenan och Fotbollsarenan där EM faktiskt spelade. Och där det lokala fotbollslaget spelar. Och där var det också liksom helt toppmodernt och nytt och fräscht. Och... Det var väl någonstans där allting det positiva började för att från det att jag kom hit så har allting verkligen varit väldigt positivt och jag trivs otroligt bra. Eh, kanonbra land. Eh, allting funkar jättebra. Som jag sa, bättre än förväntan. Och det är vissa grejer i början som gör att man har liksom en liten inkörningsperiod och det, det tar ju några månader så, så är det bara för det, det är ett nytt språk och engelska är ju ingenting man kan liksom räkna med att man kan ta sig runt på här man får liksom, det blir liksom teckenspråk, lite engelska slash, man får försöka liksom prata ryska då. när ja, ryska sitter nu eller? Ja, vi kan väl säga att den sitter, den sitter väl 2-3% i alla fall. Nej, men jag jag tycker ändå, jag liksom, jag har en lång bit kvar när det gäller ryskan. Men jag tycker ändå att jag har kommit så pass långt att jag kan föra mig tillsammans med ryska och lite engelska då liksom. Mm. I den mån folk förstår. Sen är det ju så att det är någonting man jobbar på varje dag. Men hittills så funkar mm. det. Men sen tycker jag ändå att alltså, hocken i Ukraina. Det, man kanske inte liksom förknippar hockey med Ukraina, utan det är väl kanske mer fotboll och fotbollen är väldigt, väldigt stor här. Men allting har skötts liksom väldigt professionellt och jag blev otroligt bra med hända när jag kom hit. Och allting har liksom som funkat. Det är väl. Jag känner att jag har blivit, precis, jag har kommit över den här inkörningsperioden nu efter några månader och liksom verkligen kommit in. i det bra? Allting funkar. Och sen är det klart att det är en, det är en otroligt stor omställning. Liksom. Jag mm. menar, som om jag jämför mig när jag är i Göteborg där jag är uppvuxen och full. Liksom, där flyter allting på. Det är, och hockeyn, det är liksom, tolv lag. Du, du, du, du kan det. Liksom. jag har spelat fyra år i elitserien. Här är allting nytt. Det är 26 lag. du Ena dagen liksom så... Ja, är du i Ukraina, Donetsk och sen andra dagen så är du liksom i Omsk och har fyra timmar tidsskillnad. och ligger du helt plötsligt fyra timmar framför mm. och man har liksom inte sovit för du, du är uppe liksom fyra på morgonen och ska göra en värmning liksom. Och sen helt plötsligt så är det match. Mm. Så att det är otroligt, det är en otroligt stor skillnad liksom när mm. jämför mot Sverige och det är klart att någonstans i... I, i prestationen så blir det så mycket mycket större mm. det är så mycket mer saker du behöver liksom ta hand om och vänja dig vid och, och komma in i och, men jag säger det igen, jag trivs, jag trivs fantastiskt bra jag tycker det är så sjukt motiverande och inspirerande och kul och utvecklande att få vara här både som människa och, och som spelare och det är jag otroligt glad för Vad skulle du säga att ert lag står någonstans i konkurrensen i, i ligan just nu? Ni är... Du befinner dig på slutspetsplats i, eh, när vi sitter och pratar här men eh, vad har ni för kvalitet att gå hela vägen sen? Nej, vårt, vårt mål är vi, vi vill ju verkligen ta oss till slutspel. Liksom. Det, det är otroligt mycket bra lag alla lag är bra, alla lag kan slå, slå alla lag och sen finns det några lag som är riktigt, riktigt, riktigt bra liksom. och vilken det det är de eh, Nej, jag tycker det är ju Kazan och Sen är det Ufa, Salavat, Ulajev eh, Omsk är otroligt bra eh, Sankt Petersburg är riktigt bra CSK och Moskva är bra Dynamo och Moskva är också riktigt, riktigt bra Det är väl topplagen liksom eh, Men som sagt, vi har ju slått eh, Vi slog i Magnitogorsk där Damalkin spelar eh, Vi slog även Kazan eh, Sen har vi förlorat mot dem också så att, man, Det känns ändå som att vi har de, de, vi kan ändå vara där uppe och slåss liksom. Och ni är ett och, ganska nytt lag Ni är en grupp hockeyspelare som, som hela tiden lär sig nya saker om varandra Vilket kanske pekar mot att, att det kommer att bli ännu bättre här Ja det, det hoppas jag jag tycker vi, Man har ju sett det liksom med tiden Vi hade ju väldigt tufft i början Vi, vi, vi vann en match på de första tio tror jag och då var vi långt utanför slutspelsplats mm. och nu är vi någonstans i mitten av säsongen och sen blev det ju också lockout så att det tillkom ju spelare vilket har gjort att det har blivit lite ändringar och det har även blivit ändringar i ligan för att det är så många lag som har fått in nya spelare mm. och jag tycker ändå att vi har liksom verkligen kämpat oss upp och, och krigat oss upp. Och, liksom, vi, Vilka lagar spelare har ni i era lag? Vi har eh, Ruslan Ferdotenko som numera spelar i Philadelphia. Sen har vi Alexej Ponikarovski som spelar i Winnipeg och sen Anton Babchuk som spelar i Calgary Frames då. Mm. Det är de tre lockoutade spelarna som vi har fått Sen tror jag vi har skrivit med ytterligare tre, fyra spelare under säsongens gång då. Mm. Men nej men... återigen, det är, det är slutet som är vårt mål mm. och jag tycker vi har blivit bättre och bättre Sen är det ju så menar, vi har nio olika nationaliteter i vårt lag, det är spelare som aldrig spelat med varandra tidigare olika språk det tar ett tag innan det sätter sig och innan man får ordning på saker och ting. Och det är fortfarande så att man måste vara realistisk och förstå att det är första året med ett helt nytt lag, som i vissa fall möter lag som kanske har tre linjer som har spelat tillsammans under flera års tid. Det är klart att någonstans måste man förstå att det tar lite tid. Men nu är vi ändå, just i dagsläget, så är vi i stort sett på slutspetsplatsen. Men det är ju, hälften av ligan är ju kvar och det gäller att prestera. Det är, liksom, det är full fart varje dag och det. Är, det ställs höga krav och man har ju väldigt höga krav även fast vi är liksom ett nytt lag och laget och klubben har liksom ambitioner att komma högt upp. För som sagt, det finns, det finns ett fotbollslag i, i stan som är hyfsat stora, eh, Shakhtar Donetsk, som eh, jag tror att eh, man vill att Donbass hockey eh, någon gång kommer bli lika bra som Shakhtar Donetsk. Ja, vad, är, vad är tanken från ägaren? Vad, vad vill de med, med verksamheten och placeringen utav det här laget i, i Donetsk? Vad är den långsiktiga tanken med projektet? Nej, Det här är ju det här är på riktigt. Det är mm. ju pallbar. Liksom. Det är ju inte bara att man har startat ett topplag som, ja nu ska vi spela KL utan mm. de, de vill ju verkligen få igång hocken här i Ukraina och de är ju på god väg och har gjort det otroligt bra och tanken är ju att Donbassonet ska bli ett topplag. Liksom. Så, så är det bara. Mm. Det man går, in liksom, man går in och satsar och det är stora resurser och nu har man ju liksom en juniorverksamhet mm. som bland annat tar svenska tränare som är med och försöker ta detta framåt. och Vad jag har hört så har de gjort det väldigt, väldigt bra och man är på god väg mm. men det är klart att allting tar tid. Jag tror att man, man måste förstå det. Liksom att det är ingenting man, man kan göra över liksom sex månader utan det, det tar tid. Det vet jag i man där man liksom mm. jobbar efter en röd tråd under många, många, många, många år. Och liksom kanske efter 15-20 år så har man liksom en mm. grymt bra ungdomsorganisation mm. eh, och juniorverksamhet liksom, mm. som, som funkar och tar fram talanger. Och det är väl där jag tror kanske just Ukraina har man har ett litet, litet stepp. Man, ja, man har en resa att göra. Ja. Och, men jag tror att de är på god väg. Mm. Och som jag sa, jag är, jag är otroligt positiv till det mm. som jag har varit med om under de här månaderna som jag har varit här och mm. Det är liksom seriöst och man vill verkligen, man satsar verkligen på att det ska bli bra. Nu är eftermiddag och mörkret har lagt sig här över Donetsk. Vi var tidigare under dagen ute på lite resa och passerade bland annat eran hemmahall. I stort sett nybyggd skulle man kunna säga. Vad säger de om er hemmarena? Nej Förutsättningar där? Ja, nej, vi har jättebra förutsättningar nu. Vi, när, när jag kom hit den 7 juli så var vi nere i arenan. Då såg jag att det var en väldigt gammal arena. och Det var väl egentligen ingen eh, arena som man kunde spela i för tillfället. Utan det, var, det fanns inga väggar på sidan av arena. Och det var liksom öppet från ute till inne. Och, eh, ja, läktare var på väg och rivas ner. Och någonstans så kom väl tanken upp. Okej, okay, ska vi spela här om, om två månader liksom? Eller sju, ja, sex-åtta sex, veckor. Och helt plötsligt så är vi i Finland på tärningsläge. Mm. Och i Slovaken och vi är borta då. 5-6 veckor. Och när vi kommer tillbaka så, så står det ju i stort sett en helt ny arena liksom på plats. Mm. Och ja, den är ju i toppskick liksom. Den är inte stor utan den, är på, den tar fem mm. drygt 5 000 åskar Vilket just nu är bra för... För det är laget som vi har ni att Det är ett nytt lag och allting. Och vi, ja, vi kommer in där och helt plötsligt så behöver vi spela i en ny arena. Och den är kanon på alla sätt. Vi, det tog ett tag innan vi fick ordning på gymmet. Och cyklar och allt sånt där. Men nu fungerar det. och Det rullar på liksom. och De har verkligen gjort allt för att vi ska få så bra möjligt som, mm. som det går. För att, för att prestera. Och vi har vi fått in mat och... Vi har mat efter träningarna. Alla kan äta tillsammans. Vi har stort sett allting att välja på. Så de har gjort det fantastiskt tycker. Om du jämför med spelarna. är du spela, med att spela i, ja, i Skandinavien då? <laughs> Utsagt i Skandinavien. På, vad säger du då? Det är ju för mig. Det är, ju, det är Det är ju två helt olika världar. För mig så. I Skandinavien är det fullsatt. Ja, 12.044. Är ju, jag har ju så, i och med att jag är från Göteborg och, och varit där och liksom spelat som junior hela vägen upp så det är ju mycket känslor och det är, ju, det är familj och vänner mycket, mycket nära, det här känns som här är, jag är på någon helt annan plats vilket jag verkligen är och jag, man spelar inför alltså allting är ju annorlunda det går, det går inte att jämföra, det är, det ryska nationalsången till det granska nationalsången till en klack som... Sjunger du med? <laughs> ja, jag, jag gillar faktiskt den, den ryska nationalsången. Men det är lite mer fotbolls okay. ja, liksom på, på läktare och ja, du hör liksom ryssar skrika höger-vänster. Det är ju helt annat, en helt annan mentalitet ja. både på isen och... I båset. Så för mig är det egentligen någonting helt annat faktiskt. Ja. Finns det någonting för publiken att lära sig utav... Ukrainska, KL. Alltså, jag älskar ju publik som, som den är och som den alltid varit. För jag tycker liksom att det är, det är kult. Det är så den är. Liksom. Man har goa gubbar med trumman som man alltid hör i bakgrunden. Och den går dit och sen har man liksom alla... Alla kids som står och hänger liksom vid, på de gröna stolarna och det är puckar och klubbar mm. höger vänster och Sen har man liksom um, de lite mer uh, vad ska man säga, uh, tysta republikerna som är verkligen är där för att kolla och som brinner för Frönda på, på det sättet. Mm. Och den mixen är ju helt, den är helt underbar mm. och det är, är så ju jag, så jag vill att det ska vara mm. i Frönda i Skandinavien och jag hoppas att det alltid kommer vara så. Mm. Jag hoppas att det blir ännu bättre och jag hoppas om tio år att man bygger ett nytt Skandinavium och att det är 20 000 på Lektarna och alla liksom... Då kommer du hem om tio år ungefär. Då är det lagom avslutad karriär i Ja, oh, Alltså det är ju någonting man aldrig kan veta. Jag har ingen aning. Men det, är... det som, som är för mig är att jag har bara spelat i ett lag i Sverige och det är för den I'm not